טוב שלום לכולם אנחנו אה, הגענו לפודקאסט של אה, ג'ובול אני פה יושב עם לביא ופיק אה, ואני תומר היום אנחנו נדבר על האוף סיזון ההזוי שעברנו כי זה היה באמת אוף סיזון אחד הגדולים שהיו <coughs> ביום הראשון של האוף סיזון עצמו הוציאו מיליארד דולר באמת שזה פשוט הזוי ואנחנו נעבור בין כל הקבוצות והשחקנים מי ואנחנו נעבור על זה, נראה מה קורה. Um, כאילו, היו המון החתמות, היו המון, היו המון טריידים, אנחנו לא נעבור על כולם. בחרנו את הנושאים המעניינים. בואו נתחיל ממה שאני חושב הוא כאילו הכי uh, החתמה שהייתה העונה, שזה למרקס אולדריץ'. אז למרקס חתם על ארבע שנים שמונים ואחת מיליון אצל הספיירס. Um, הוא חתם אחרי מסע מאוד ארוך. כן, בין uh, הרבה קבוצות, זה היה כאילו, היה שם איזה הרגשה שהוא בודק את המים בכל קבוצה, um, תכלס אבל הוא גם היה הפרי אג'נט הכי גדול, אז היה מובן מאליו שיקבל כל מיני הצעות, היו הצעות מניו יורק, הלייקרס, אני עדיין לא מבין למה הלייקרס וניו יורק חשבו שהם כאילו בעניין שהם יחדימו אותו, אבל הם ניסו, um, בשלב מסוים פיניקס ממש פתחו. Um, ואז אפילו, אני... מיאמי. אפילו מיאמי היה איזה דיבור, um, והפיניקס ממש עשו איזשהו מהלך עם טייסן uh, צ'נלר, אנחנו נדבר על זה אחר כך. זהו, so, לפני uh... שאני באמת להחתמה עצמה, אני חושב שנורא מגניב לראות באמת את האבולוציה שעושים הפרי אג'ס ב-NBA. פעם באמת הקטע, היה ממש קטע שהרים גדולו וביג מרקטים היו לוקחים את הפיץ' וזה היה מספיק, היינו צריכים לך את הכוכב בהוליווד בולברד שם, ובאמת אפשר לראות מהאוף מה הזה, ש... חבר'ה נהיו חכמים, באמת הולכים לקבוצות הנכונות, בחוזים הנכונים, ולא מתפתים אחרי קבוצות עם שם גדול שבתארכס הן די שבורות. ממש, אני ממש שמח על למרקס. אני יכול להגיד שחוץ מזה שאני אוהד פילדלפיה, אני גם כאילו בסתר, אני קצת אוהד של סן אנטרוניו גם. פשוט אי אפשר לראות את המשחק של סן אנטרוניו ולא לאהוב אותם, וברגע שלמרקס חתם שם הייתי כל כך מאושר, זה אחד הדברים הטובים. בוא, בוא נדבר על זה תארכס, תומר, זה קרוב ללב שלך. שמע, זו החתמה, זו החתמה אפית, זה, זה כאילו זה הדור, הבא הספרز, זה זה הדור הבא של הספיירס. זה מחתמה מדהימה. קודם כל נדבר על למרקס כשחקן, מי הם מקבלים. בעיניי הם מקבלים תכלס את הפאוורפורד הכי טוב במשחק, באמת. אני מסכים, אני, אני מסכים שכרגע באמת... הוא הכי טוב. הוא, הוא יכול להיות שלבלייק יש יותר פוטנשל, וכאילו, Anthony אתה, אנפוני דייוויס, אנפוני דייוויס מפחיד, מפחיד אותי, הוא גורם לי לה... <laughs> להדיר שינה מעיניי, אבל... אבל למרקס כיום, אם אתה רוצה מישהו בפלייאוף, אז כאילו זה השחקן שהייתי לוקח. הוא שחקן, לא רק שיש לו את הזריקה, יש לו זריקה מדהימה מהמיד ריינג'. יש לו מיד ריינג' אוטומטי. יש לו יש מיד, מיד ריינג' אוטומטי. הזוי, ואני חושב שגם זה מאוד משתלב טוב במשחק של סן אנטוניו, אבל לא רק את, המש... את המשחק הזה של הזריקה, הוא הוסיף מסה, הוא לוקח ריבאונדס, אני מרגיש שהוא, אה, הוא... הוא... הוא כאילו, הוא שחקן מאוד מוכשר. הוא גם קרוב, לא חכם. כחס... הוא חכם. הוא קרוב להיות שכן מושלם, אולי ההגנה היא לא במאה אחוז שעה, אבל תמיד כשאנחנו מדברים בפודקאסטים שלנו על זה שנגיד להעלות מסה זה דבר שבאמת... אולי הכי קל במרכאות, זה לוקחים את זה מלמרקס, הבחור הזה הגיע, הוא היה די צפלון. הוא עצום. הוא הפך להיות חיה. הוא עצום. הוא לא רק גדול פיזית, הוא כל כך גבוה, שאת הזריקה שלו, <קקקקוק> אני, אני לא מרגיש שאין דרך ממש לעצור את זה. אתה יכול לשים על זה יד, אבל אתה אף פעם לא תחסום <קקוק> את, <יש> את הזריקה, <קקוק> הזריקה הזאת. זה מאוד מזכיר את הזריקה של דרק. כן. שהפיידווי הזה פשוט אי אפשר לעצור, הוא <והפיידווה> כמעט 7 פוטר. <arrogant> כן. וזה בלתי <מש> אפשרי לעצור אותו, ואני זוכר אותו והוא היה, היה רזה, הוא היה מין כזה סיידקיק של ברנדון רוי. אה, נכון, וואנ, נכון. רוי, כמו שאנחנו יודעים, <laughs> די, <laughs> זה לא הלך טוב. הוא די מת, ולמרקס פשוט מככב מאז, והוא העלה הרבה שריר, והוא משחק מדהים מאז. ולדעתי כן. באמת, כמו זו... שאמרת, הוא כרגע הפאו-פורד הכי טוב. זהו, כן. ומעבר לזה שאולי, הוא לא, הוא לא כל כך צעיר כמו שאנחנו רוצים אולי שהוא יהיה, אבל הוא כן נותן איזושהי המשכיות. הסנטורי, כן. כאילו, יש לו פתאום עכשיו... גם ביום אחרי טימי ואחרי מנו, יש לך וואן טו פראנץ' עכשיו עם קוואי כאילו, אז אולי הוא כבר בין 29, אולי מגרד 30, אבל יש פה כמה שעמים עכשיו נשארים לא רק רלוונטיים, אלא קונטנדרים. כן. שזה נד... משהו שאולי לא חשבנו שיקרה. אני... אני לא חושב שסנטוניה יכלו לקבל שחקן, להעביר אליו את השביט מדנקן, שהוא יותר טוב מנמרקס אוטריץ'. כאילו, ההתאמה היא, לא רק שההתאמה היא מושלמת, באמת, אתה מסתכל על הצורת משחק שלהם, הם מאוד מאוד דומים. אני מרגיש שאולי השנה טימי למרקס לא יהיה מדהים, אבל ללכת על העתיד, באמת, אתה מקבל בול אותו שחקן. ואפילו, למרקס יש מספיק גוף שאני כרגע מאמין... שהוא דאנק, והדאנקן יוכלו לשמור את הארבע-חמש לא בכזאת בעיה. בסדר, אני גם מרגיש שכאילו הסינכרון שם, גם כל עוד שטים כאילו עוד משחק, שטימי עוד משחק, אני חושב שהסינכרון שם, מעבר לזה שבהתקפה הזו זה כמעט בלתי עציר, כן. גם בהגנה זה לא כזה קלארג, כאילו טימי למרות שהוא מגרד ארבעים, הוא עדיין צריכה להגנה באמת עילאי, כן. ולמרקס עבד מאוד מאוד קשה להרים את ההגנה שלו, ועם הסייל שלו היום, ביחד עם טימי זה גם לא רע בארבע-חמש כאילו ביחד. כן, אני... עזוב, בוא... עזוב, עזוב זה שיש להם דף גם פסיכי. אה, הדף שלו היה הזוי, וזה בדיוק מה שאני התכוונתי להמשיך אליו. Uh, סן אנטוניו לא רק שהחתימו את למרקס אולדריץ', גם אם האוף סיזון שלהם היה נגמר שם, הייתי אומר, אוף סיזון אחד הטובים שיש. אבל, הם עשו את זה, ואז הם פשוט המשיכו, הם החתימו את דני גרין, שהרבה אנשים אומרים, שיכל לקבל חוזה הרבה יותר גדול במקומות אחרים. קיבל 4.40. 4.40. 440. זה, זה חוזה מדהים. גם כן. לקראת החוזים של העתיד שהקאפ יעלה, זה חוזה באמת מדהים. ולא רק זה, הם החזירו את קוואי על חוזה יחסית טוב. החתימו את בעיניי אחת ההחתמות הכי מדהימות של האוף סיזון, שזה היה דייוויד ווסט, על מיליון. <אחד> זה, קילו... זה, זה מעבר להחתמה מדהימה, כאילו מה שקרה שם, הכמות כסף שהוא ויתר, זה, זה once in a generation you pull something like this 아, off. זה, הרבה לא יודע, value, זה okay. הכי הרבה כן. value. Oh. למי שלא יודע, דייוויד היה אמור לקבל 11 מיליון באינדיאנה, והוא החליט לצאת מהחוזה שלו בשביל לחתום של שנה אחת עם סלנטוניו על מיליון, זה פשוט, פשוט שחקן שוויתר <laughs> על 10 מיליון דולר. בשביל אה, לסכות באליפות, אין מה להגיד, הוא רוצה את האליפות שלו, לוי, אתה רוצה שנייה לדבר על דייוויד ווסט, מה הם מקבלים? אחרי, אחרי למרקס, איזה מין פאוורפורד יש להם? אז כן, כמובן, למרקס, בוא נדבר שנייה על מי שזה מחליף, אנחנו מחליפים את ספליטר בעצם. נכון. את ספליטר, הפרנקורט ספ, uh, uh, uh, של ספליטר דאנקן, בדאנקן אולדריץ', ואתה מוסיף את דייוויד ווסט. זה פשוט הזוהה. אז דייוויד ווסט עדיין יש לו הרבה מאוד לתת. נכון, היה לו עונה קצת חלשה באינדיאנה. הוא עדיין מאוד מאוד קשוח ושחקן שמאוד הייתי רוצה בפלייאוף. יש לו שם. הרבה מאוד ניסיון. יש לו את המיד ריינג' הזה. הוא מאוד מתאים לה, להתקפה של הספיורס. וגם בהגנה הוא יכול, הוא יכול לשמור על הפארפורס. הוא יכול גם uh, להחליף. ו, ובאמת החתמה מצוינת בשבילם. בכללי, אופסיזון מדהים. זה הם באמת, אני... אני מבסוט על מה שסן אנטוניו עשו, בדיוק מה שאמרת על דייוויד וסט, אני נורא אוהב את הגריד שלו, אני אוהב את זה שהוא בא עם הצ'יפאונס שולדר, הוא, הוא יביא פשוט קאסח, ומה שהרבה אנשים לא זוכרים, עכשיו, מי הגבוה הרביעי של סן אנטוניו? בוריס דיאאו. זה פשוט מדהים, כאילו, אתה חושב על קבוצה שבו השחקן הרביעי זה בוריס דיאאו, זה שחקן כל כך מוכשר. זה פשוט, אני ממש, אני נורא נורא נורא אוהב את דייוויד ווסט, אני נורא אוהב את למרקס אולדריץ', בדיוק כמו שאמרת, כל מה שהם איבדו שם זה היה uh, ספליטר בגבוהים שלהם, זה פשוט מדהים. Um, וזהו, אני יכול רק להגיד שהם גם, הם הביאו, הם הביאו כל מיני פיסיז uh, uh, מסביב, קצת בשביל להשלים את הרוסטר, היה את הפוינט גארד הזה שהביאו מהקינגס. את ריי מקולום שזה הייתה החתמה לא רעה. אני רק אקטע אותך ויגיד שמעבר לזה שהם נתנו לקורי ג'וזף ללכת על חוזה מגוח, בוא נדבר מגוחך. מגוחך ש... הוא קיבל המון מ... 아, כן, <קיבל הוא קיבל המון מקורונטו. בוא נדבר על זה שמבחינתי, אומנם הוא היה שעה שעברה, הוא כבר נבחר בדף, הם מקבלים קייל אנדרסן mm -hmm. משופר. אחרי, אומנם אני חושב שהוא נבחר 28 או 30 בדף שנה שעבר, הוא okay. לא עושה כל בעיקר בדילינג. אם קייל אנדרסן משופר שזה כאילו, כל מדברים על אולדריד שהוא, שהוא דונקין 2.0, מבחינתי כאילו קייל אנדרסן זה בוריס דיה 2.0, yeah, yeah, וזה yeah. אסט yeah, מאוד yeah, מאוד, that's מאוד that's גדול that's כאילו going forward. כן. Okay. טוב, אז בוא נעבור לסג... לחלק הבא שלנו. לוי, okay. אתה רוצה לדבר קצת על דיאנדרה? אז טוב, אז אי אפשר להתחיל לדבר על דיאנדרה בלי, בלי לדבר על כל הפיאסקו הזה שקרה שם לפני. Okay. אז, אז אם אתם יודעים, אז דיאנדרה קודם כל סיכם בדאלאס, סיכם על חוזה של 4 שנים 80 מיליון בדאלאס, ואחרי כמה ימים הוא, הוא התקשר בעצם לדוק, אומר, שמע, אני, לא, אני לא כזה בטוח שאני רוצה. <laughs> ו... שזה <laughs> מצחיק, אני אף פעם לא שמעתי ששחקן עושה את זה אחרי שלושה ימים. לא. זה קרה כן. כבר, אבל לא, לא אחרי שלושה ימים בזה, זה תמיד קורה אולי יום אחרי, חידו עשה את זה, ועוד שחקנים שאני כרגע לא, לא זוכר. אבל כן, אז דיאנדרי התקשר לדוק, דיבר איתו, ואז אני אספר את, את הסיפור מהנקודת מעברת פחות או יותר של ג'יי ג'יי רדק, <laughs> <ו> <laughs> ככה, ככה אני זוכר. אז, אז כן, אז דוק, דוק מתקשר לג'יי ג'יי, קודם כל הוא אומר לו, תירגע, אתה לא מוחלף. Um, אנחנו, אנחנו צריכים להגיע לדיאנדרי, כאילו יש לו סקנד טאנס. הוא גר לא רחוק, נכון? יש איזה דיבור בדיוק, כזה. הוא, אוקיי. היה, הוא היה כבר בהיוסטון, הוא לא זוכר מה הוא, הוא גר שם נראה לי בראף סיזון, um, כן, והוא סיפר לו על זה, אז, uh, אז התחילה המלחמה של... Uh, של אימוג'ים בטוויטר. הכי <אחי> מטומטם שראיתי בחיים. בחיים חזוי מבחינת השימוש כאילו, בסושיאל מידיה זה נראה לי כאילו השיא של ה-NDA. השיא של הטיפשות אבל בעיניי. זה שפול פירס לא מצליח לעשות <laughs> תמונה <laughs> של חללים. יותר יצריק שאני... <laughs> <יותר laughs> אותי <laughs> גם קליבלנד משחררים תמונה של מה <laughs> זה היה? צפרדע וכזה. ותה. ותה. כזה <laughs> מה נסגר איתכם? בוא תיתן למזכירה של 24 שנים של מי שלא מחובר. אני יודע שזה נשמע מטומטם, לא חושבים שאתם יכולים לדבר על זה בפרודקאסט, תן סקירה של האמוג'י וור. אז כן, אז זה התחיל בצ'נלר פארסנס, שהוא שמע שכאילו דברים הולכים שם עם דיאנדרה, שלח אימוג'י של מטוס, כאילו אה, צ'נלר פארסנס לדה-רסקיו, ורדיק ראה את זה, והוא כבר בדרך, הוא שלח אימוג'י של מכונית, כאילו הי, אני כבר פה. כן. ואז פול פירס שלח עלי, אני לא כל כך זוכר את הסדר. אבל באמת כולם השתתפו בעניין הזה. וזה פתאום שחקנים אחרים, כאילו קובי שולח משהו. לא, כאילו לא, היה או... את הקטע המדהים הזה שקריס פה היה בחופשה עם לברון, והוא אולי פשוט את הבנאנה בוט, כאילו שזה בתגובות שהם עשו שם משהו מפגר. נכון. נכון. אז, אז, כן, אז נמשיך לסיפור, אז ג'יי ג'יי רדק נסע ל... ל... לאיזה מלון, ששם הקליפרס נפגשו, ומשם הם, הם נסעו לדיאנדרה, ואצל דיאנדרה, הביתה, הם אמרו לו, תקשיב, אנחנו הולכים כאילו, היה כבר נראה שהעניין די סגור, הוא סיפר שהם עשו איתו פגישה של אולי חמש דקות, כאילו שגי מה הולך זה, ואז אחרי זה הם נעלו אותו בבית 11 שעות, שיחקו <laughs> <laughs> קלפים ופלייסטיישן, הזמינו אוכל, ובעיקרון כאילו זה היה, זה היה hostage situation. <laughs> לשמור עליו, שהוא לא יעשה שטויות. עליו, כי הם היו צריכים לשמור עליו עד, עד, 12, עד 12 בלילה, כי <laughs> רק אז. אפשר להחתים את ה-free agent. צריך לחכות שמרק קיובן לא מגיע עם AK-47. בינתיים מרק קיובן מסתובב בעיר, מחפש כאילו איפה הוא, איפה דיאנדרן בשביל לדבר איתו, והוא לא הגיע אליו. אני גם זמנתי... גריפן הוא תמונה באינסטגרם שהוא נועל עם כיסא את הדלת, חוסם עם הכיסא את הדלת. היה איזה סיפור של מרק קיובן הסתובב וביקש מאנשים... בשכונה תגידו לי איפה דיאנד רגער, איפה הוא גר, זה נורא מצחיק. אני זוכר כאילו להסתכל על זה וזה היה כמו סרט. זה ממש סרט. אבל ברשותכם, דיאנדרי ג'ורדן חוזר לקליפרס. בוא נדבר ת'אכלס עכשיו. אז כן, אז קודם כל נדבר על מה יכל לקרות שנייה. דיאנדרי שהוא עמד לעזוב, אמרנו, טוב, זה די הסוף של הקליפרס. הם היו מעל הקאה, לא היה כבר סנטרים כל כך טובים חופשיים שהם יכלו להחתים. היה רק את ג'ווייל מגי בעיקרון, כן. ג'ראג'יק ברונסן. זהו. בעיקרון זה, כן. אז אמרנו, טוב, זה די הסוף של הפיבוס, וזה מבאס, כי שנה שעברה, היה להם סדרת סיבוב ראשון מאוד מאוד מרשימה נגד הספיירס. כן. אחר כך הם היו במצב כבר להגיע לקונפרנס פרנס, ואז פשוט התפרקו לחלוטין. בעיניי אחד הכישלונות הכי גדולים שראיתי. זה זה גם מכניס אותנו ברמה אישית, אם אתה מעיף לנו את הספיירס, go out the way, תעשה משהו. וגם הנכון. וכן, אז הם עשו את זה, אנחנו יודעים כבר איך הוא מתאים בקבוצה, הוא אחד הסנטרים היותר טובים בליגה. אני חושב שהוא underrated בעצם. הוא מאוד underrated. אני דווקא חושב שהוא overrated, אני חייב להודות. אתה חושב שהוא שווה את הכסף, את ה-480? תשמע, לסנטר אתה חייב לתת את הכסף הזה. כאילו, הוא פשוט, תרמיד שיש לך חמש שיכול לשחק הגנה, הוא יהיה שווה הרבה כסף, אבל תכלס דיאנדרה... הוא לא, הוא בעיניי, במיוחד בקליפרס, הוא לא נותן לך כל כך הרבה. ככה אני מנגיש לפחות. אני חייב להגיד ש... רק תיקח כאילו את הרם פרוטקשן עם 15 ריבאונד למשחק, כאילו, אני אומר, גם... ו-70 אחוז פילד. אני אומר, אפילו לא בערה עכשיו, שבאמת זה ערה שחלש בסנטרים, זה סנטר ששווה הרבה מאוד כסף. את 15 ריבאונד למשחק. ואתה מבין, גם בקליפרס יש לך כל כך הרבה shots איזה יופי שיש לך גם אנקר באמת ברמה הגבוהה ביותר של דפנסיבי אנקר שאתה יכול. אני חושב ששניכם צודקים, אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר, זה לא מה שאמרתי, אני כן חושב שהוא אובררייטל. אני, okay. אני מרגיש שסנטרים יותר טובים ממנו, אפילו אם לתת כאילו, נגיד אה, ניקולה ווטשביץ' שיש עכשיו באורלנדו, הוא פשוט, הוא פשוט סנטר מדהים ויש מצב שהייתי לוקח אותו מעל דיאנדרי, mm -hmm. כאילו, אבל זה רק אני. אתה באמת yeah. רואה כאילו את הפיץ' של ווטשביץ' וטיבסקי, אני אני סתם לומר, רק... אז, אז תכלס נמשיך שנייה, חוץ מדיאנדרה, אז הקליפרס הביאו את פול פירס, שזו הייתה החתמה מדהימה, החתמה מדהימה, הוא מתאים שם, זה יהיה כנראה העונה האחרונה שלו, okay. הוא בא בשביל לזכות, הוא okay. בא לתת את הכל וזהו. ו... Okay. את לאן סטיבנסון, okay. שאני מאוד אוהב את זה, אני גם, אני חושב שאם יתנו לו תפקיד יותר, יותר מוגבל כמו שהיה לו באינדיאנה, הוא יכול, הוא יכול לסבסק שם. אתה רואה אותו פותח? אתה רואה אותו פותח? כל מה הוא... שהם צריכים זה שהוא ישחק הגנה. כל מה שהם צריכים לשחק הגנה. אתה רואה אותו פותח כן. אבל? מי כן. שלוש שם? אז הוא יפתח ב... אה, יש להם את ג'יי ג'יי. יש, שם... יש... יש, לא לא היה... יש שם בעיה. זהו, אני על זה. יש שם בעיה... גם שחושבים על אם אנחנו מדברים על הקריפרס בראייה כבר עתידית של פלי אוף, יש שם גם בעיה של דפנסיב יש שם גם בעיה... באקאפ סנטר. כן, ויש שם גם בעיה כאילו בדפט בשלוש Okay. אז, אז כן, אבל פול פירס, אני חוזר על זה שנייה, מה, ש, מה שאני נורא ראה, הוא נותן להם עוד מישהו, גם סטיבנסון לא, לאיזושהי מידה, הוא נותן להם עוד מישהו שיכול ליצור את הזריקה שלו. כן. אוקיי? שאם פעם, אז היה להם רק את CP וג'מאל. עכשיו, ג'מאל בקלאץ' לא תמיד שיחק, וקבוצות היו יודעות ש... אוקיי, okay, הכדור הולך להיות בידיים של CP שצריך. פול פירס יכול ליצור את הזריקה שלו ממש. בקלאץ'. והוא מאוד מתאים לפלייאוף. יש להם קבוצה של וטרנס שלדעתי, הם הביאו גם את ג'אסמת בפריג'יוני, יש להם עומק ממש ממש טוב, כל מה שהם צריכים זה באקאפ סנטר ואיזשהו פרימטר סטאפר. זהו באמת, שני הדברים שאני רוצה להגיד על הקליפרס, אני חושב שהקליפרס נפלו שנה שעברה בגלל, בגלל החוסר דפט שלהם כאילו מהספסל, וזה משהו שידרס בצורה מאוד מאוד רצינית. הצליחו לשמר על החמישייה, שזה היה אפל באדל, שגרם לכל מיני שטויות כמו המלחמת אמוג'י. אני חושב שדיאנדרי ספציפית זה חוזה, טוב, הוא שחקן מקסיום ב-NBA של 2015, הוא שיר קומודיטי, הוא לא ייקח ממנו את הזיקות, הוא יהיה מה שהם צריכים בהגנה. אני חושב שזה דבר הזוי, זה היה דבר מצוין בשבילנו. טוב, יש לך איזה פאנצ' ליין על דיאנדרי לפני שנמשיך הלאה? אני חושב שכל הסיפור הזה היה בדיחה מוחלטת, והקטע הזה שהוא מתחרט כמו איזה ילדה בת ארבע עצבן אותי בטירוף, אבל בסדר. כאילו, אני אגיד לכם, אחרי מה שהיה עם סן אנטוניו שהם העיפו אותם ואז הם הפסידו בפלייאוף, יש לי איזה שנאה קצת כלפי הקליפרס, עם קבוצה של פלופינג, אין לי כל כך הרבה מה להגיד חוץ מזה שהם כאילו מעצבנים אותי בטירוף. טוב, נמשיך הלאה, להחתמה, אולי באמת, אולי באמת אחת, אחת ההחתמות הגדולות של, ה... של האוף סיזן. מפתיעה מאוד. החתמה מאוד זה... מפתיעה, גרייג מונרואו. הפליט של הפיסטינס מצא את מקומו במילווקי, חתם על שלוש שנים חמישים מיליון. החתמה שגם הייתה קצת מפתיעה, זה מילווקי, עוד שנייה ניגע בזה שגם מילווקי קבוצה מעניינת, היו שם עוד קבוצות שהיו ברייס לגרג מונרו, היה באמת דיבור חזק, על הניקס <אנקלס> <אנקלס> <אנקלס> היה דיבור מאוד מאוד חזק. גרג מונרו זה, זה סיטואציה, זה, זה שחקן מאוד מאוד מעניין, הוא מין כזה, הוא מין חמש מאוד מאוד כבד, הוא לא מאוד מובייל, אין לו איזה מיד ריינג' גדול. מצד שהוא לא מאוד מאוד גדול פיזית, תתקנו אותי, אני לא חושב שהוא אפילו 6-11, אני חושב שהוא 6-10. הוא 6-10, צריך לתת לב רגע. נגיד, באיזשהו מקום אולי ב-NBA הישן הוא מין 4 קלאסי כזה. היום הוא מגיע למילווקי, שזה באמת, אחרות רגע נגיד, זה באמת אחת הקבוצות המעליבות היום ב-NBA, בנויה בצורה מאוד מאוד מוזרה וייחודית. זה פיט מאוד מאוד מעניין, אני חושב. מילווקי קצת מחפשים את האידנטיטי שלהם, הם מלאים בשחקנים צעירים, אבל יש להם מנטליות שהם חושבים שהם יכול Uh, הוא נכנס שם למאמן, הוא הולך להיות תחת ג'ייסון קיד, שזה... אני חושב שהוא רוכש לעצמו גם איזשהו שם עכשיו. Uh, בתור מאמן כאילו עם גריט, רוצה שישחקו חזק, לשחק הגנה. אומנם אני לא יודע כמה הוא מתאים שם, הבחינה הזאת של ההגנה, אבל הם יוצרים שם איזשהו תלכיד שהוא מאוד מעניין, ביחד עם ג'יאנס, ביחד עם ג'בארי פארקר שיחזור עם MCW, מעבר לזה שיש שם הרבה מאוד גודל, יש שם באמת קבוצה שיכולה אולי אפילו להגיע להונקורד אדווינטג' באיסט. אתם מסכימים תשמע, <שמע> אני, אני מאוד חם על מילווקי, אני חושב שזו אחת הקבוצות הטובות שיש עכשיו במזרח, תכלס. אממ, גרג מונורו כשחקן, האם זה היה דבר, רכישה נכונה? בעיניי כן. אני אגיד לכם גם למה. מילווקי הגיעו אחרי מצב שהיה להם קצת הצלחה בפלייאוף, ואני מרגיש שהיה להם איזשהו מקום שהם יכלו למנף את זה. לא הרבה פעמים יהיה פרי אג'נט שירצה להגיע לקבוצות מלווקה. כאלה. ומי ירצה להגיע למילווקי? מילווקי זה מילווקי, אף אחד לא רוצה להגיע למילווקי, אז אני חושב שדווקא פה הם מצאו שחקן שמתאים להם, אם נדבר שנייה על גרג מונרוק שחקן, אני חושב שגם הוא רואה את עצמו קצת יותר כארבע, אבל תכלס בNBA הוא לא אפקטיבי עכשיו כארבע, הוא פשוט לא. לא, הוא כבד מדי, הוא לא מהיר, מבאס אותי קצת שהוא חייב לשחק חמש למרות שאין לו הגנה, אני כל הזמן אומר את זה, אבל, אבל הוא שחקן מאוד מוכשר, ואני חושב שהוא כן מתאים באופן הזה במילווקי, מהסיבה הפשוטה שהוא יכול ליצור התקפה, mm -hmm. והשחקנים שמסביבו, אני מרגיש שאמפסי דאביו ג'יאניס ומדלטון הם יותר שחקני הגנה מאוד, שלא כל כך יוצרים לעצמם, אלא יותר כאילו בתוך ה... הם יותר לרוץ פאסט אופנס, mm -hmm. כן. אז מבחינה הזאת אני חושב שהם דווקא עשו, הם עשו חכם בריאה כזאת, שהם... הם הצליחו לעשות שנה אחת של טנקינג, לקבל את ג'בארי פארקר, ועכשיו הם ינפו את זה מאוד טוב, כאילו הם ינפו את זה מאוד מהר, אני די מרוצה ממה שהם עשו. אז נדבר על מילווקי, אנחנו אומרים אצלנו שיש להם עכשיו את הזהות של פשוט, כל שחקן הוא עץ בעיקרון. יש להם את MCW שהוא 6-7. הוא 6-7. ג'יאנס שכאילו קשה לדבר על זה אבל הוא פשוט עץ אנושי. הוא עצום. מבחינתי גם, גם קריס מילטון הוא אוברסייז 2 ממש. <אז> מילטון, מילטון הוא לפחות 6-8 והוא בסטייק 2 זה עצום. הם פשוט עצומים ואני מאוד אוהב את הקור הצעיר הזה שהם בונים. הם לא... גרג מונרו גם בן כמה הוא? מישהו אחר <אז> לא יודע? אני <אז> חושב שזה <אז> 25-6. פשוט כן, 25-6 ו... ואני אוהב את הקור הצעיר הזה שהם בונים על ההצלחה שלהם בפלייאוף. אבל הם ממשיכים להיות צעירים, יש להם עוד מקום להשתפר, הם הביאו גם את גרייביס ואסקז. נורא, זה היה אחלה... עוד פוינט גארד גדול. כן. לא, אבל אני חייב להגיד שבאמת, מה שקורה שם הוא מאוד מאוד מעניין, הם קבוצה, שאתה כל זה, אתה מנסה למצוא שם כל מיני בעיות, או כל מיני פלוסים, ואיכשהו זה הכל בסוף מסתדר, אתה חושב אוקיי, okay, אולי זה קצת קלאגי עכשיו עם מונרו, אולי גם אין לך כזה Dependable shot מכולם, אז אתה אומר, לא, כריס מינדון יעשה את הספייסינג שלו, ג'פארי הוא יהיה באמת הנובר 1, הוא יהיה ה-first MCW אולי הוא ימצא פעם זריקה, זה יהיה נחמד ל-NBA, זה גם יהיה נחמד בשבילו, אבל גם אז, כאילו, גם אם זה לא יקרה, זה לא סופר מונרו, הוא, הוא אחד מהשחקנים אולי הגבוהים היחידים במשחק, מעבר לאיכויות, הם, הם נותנים לך מספרים בסופו של דבר. אתם יכולים לסמוך על גרג מאונד רו שייתן לך 16 עד 18 נקודות, יוריד לך 8 ריבנטים, אולי הוא לא סכן הגנה גדול, אולי הוא בלוקר גדול, אבל קבוצה שמחפשת זהות, שגם לא סגורה על מי בהתקפה, זה, זה, זה, זה טוב בתור חמש, וזה בעיניי כאילו באמת מתאים, זו החתמה שהיא מאוד מאוד טובה בעיניי. ושוב, כמו שאמרת, זה באמת השחקן הראשון שאני זוכר, לפחות בכמה שנים האחרונות. שסירב ללייקרס ולניקס ואז חתם במילווקי. זה באמת מראה על מה שאמרת אפילו יותר מוקדם, שעל ההתפתחות בעצם של הפרי אייג'נס עכשיו, שהם מוכנים ללכת למקום אחר בשביל לנצח ובשביל לקבל את התפקיד שלהם. אתה אז, ממש צודק. אז אם מצד אחד אנחנו מדברים על זה שהשחקנים אבולבד והם עכשיו חושבים באמת על להגיע למקומות שנכונים להם, אני חושב שהקבוצה הבאה תפריך קצת את מה שאנחנו מנסים <laughs> להגיד עכשיו. תומר, אתה רוצה לקחת את זה? Uh, טוב, אני אשמח לדבר עכשיו על רייז'ון רונדו, אבל לפני שאתה בכלל מתחיל לדבר על רייז'ון רונדו, אתה צריך להבין מה נסגר עם סקרמנטו. Uh, אנחנו לא נפתח את כל הסיפור העצום, אבל מי שלא הכיר, לפני איזה שנה, שנתיים, הם החליפו את האונר ל, לוויבק. Evet. Uh, הוא אמר, אני זוכר בזמנו, האונרס הקודמים היו גם נוראים, כן? אבל ויבק אמר כזה, אני הולך להכניס אנליטיקס, וזה הולך להיות נורא מתוחכם, והייתה הרגשה שם שאולי משהו יסתדר בסקרמנטו, וחברים שום דבר לא יסתדר. לא. זה, זה הלך, הלך מהפח אל הפחד, כאילו זה ממש ממש ממש רע. אני רק רוצה להגיד, הם, הם רצו, נראה לי היה איזושהי הרגשה, שהם רוצים להתחיל להצליח, הם רוצים להתחיל להגיע לפלייאוף, יש איזו הרגשה שהם רוצים להתחיל למנף את, ה, את השחקנים היותר צעירים שלהם. דה מרקס גם מתעצבן שם קצת. בואו נדבר על כאילו זה, זו כנראה רשת... הסיבה שכופים את הנכונות. אני לא חושב שזה רק זה, אני חושב שגם כאילו האורנר, ב... כנראה לי ויבק רוצה להצליח בפלייאוף, והוא גם, אני לא אשקר, יש איזו תיאוריה שעכשיו מדברים עליה הרבה, שאומרים שכמעט כל קבוצה שיש לה ארינה חדש, תמיד תרצה להצליח בפלייאוף, בגלל שיש איזה קטע כזה של להכניס רבניו, להכניס כסף. זה נשמע אני רק אגיד לכם, מלווקי, לא מזמן הוציאו רינה חדש, איך? מעניין, הם הוציאו מלא כסף על זה, זה נורא מעניין. אז בואו נגיע לרייג'ון רונדו. רייג'ון רונדו, זה היה שחקן שהיה על, ה... על, ה... על, ה... על הריידר של סקרמנטו, היה הרגשה שהם כבר רוצים אותו, היה גם הרגשה שהוא מתאים שמה, הוא חבר של רודי גיי אם אני לא טועה. איך? Um, הוא מכיר קצת את מרקס קזנס, הוא רצה להגיע לשם, בשביל זה הם היו צריכים לשחרר כסף, כי לא היה להם מספיק בשביל להביא אותו ועוד שחקן. הם עשו את אחד הטריידים שבעיניי הם היו נוראים לסקרמנטו, הם נתנו המון המון המון אסטס, המון המון בחירות בדראפט בשביל בסוף לשחרר כסף, נראה לי הם נתנו הרבה יותר מדי. בכללי מה שהם נתנו זה את היכולת, הטרייד היה עם פילדלפיה, הם נתנו את היכולת לפילי להחליף איתם את הפיק בדראפט גם השנה וגם שנה הבאה ואת הבחירה שלהם בדראפט עוד שלוש שנים לפילדלפיה, בנוסף הם נתנו את שטאוסקס שנבחר בדראפט הקודם מספר שמונה ועוד שני שחקנים שהיו על חוזים יחסית גדולים בשביל לשחרר כסף מוגזם. בעיניי בעיני זה המון, בעיניי זה המון. אני אגיד לכם כאוהד של פילדלפיה, ברגע שקראתי את הטרייד הזה, התחלתי לקפוץ ולרקוד בכל הבית. אני ממש, פשוט היה מדהים, הם נתנו הרבה יותר מדי, אבל בסופו של יום הם כן הביאו שחקנים, הם הביאו את רייז'ון רונדו, הם הביאו אותו על שנה, חוזה של שנה על עשר מיליון. הם מקבלים ברונדו פוינט גארד, שהוא באמת, בסופו של דבר, אם אתה מדבר על פיור פוינט, אולי הפיור פוינט אחד הגדולים במשחק. יש לו מסירה מדהימה, יש לו קורט ויז'ן מדהים. אני כן חושב אבל שהוא כבר, הוא, רח, הוא רחוק שנות אור ממה שהוא היה בבוסטון. אני מרגיש שאולי הרבה מההייפ סביבו היה גם, הוא היה, היה באיזושהי שיטה שסביב שלושה הול פיימרס, עם כל מה שאתה צריך לעשות זה לתת את הכדור לשחקנים האלה, אז נורא קל לככב, ככה לפחות אני מרגיש. אני לא אומר שהוא לא שחקן טוב, אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר, אני דווקא יחסית אוהב את רונדו ו... יצא לי לראות אותו המון, אז אני יודע שיש לו את היכולת הזאת כשחקן, אבל ברגע שהוא הגיע לדאלאס וכל מה שהיה שם, שהוא פשוט, הוא מתפוצץ עם המאמן, הוא לא אוהב לשחק בשיטה שהיא לא מתאימה לו, זה נורא הגעיל אותי. אני אהיה קצת יותר וולגרי ממך, ואני אגיד שאני חושב שזה החתמה מזעזעת. אני חושב שרונדו הוא הסבן, הוא שחקן שבור. מה שהוא עשה שם בדאסט, הוא לקח קבוצה שהייתה בריאה וטובה ופשוט הצליח לשבור אותם. באמת הצליח לשבור אותם, זה משהו שאתה לא רואה ברמות האלה. זה באמת, אני חושב שבאמת, היה לו קטע מדהים שם בסלטקס, הוא, הוא גדל לתוך סיסטם שפשוט הרשקנו כאילו, לפלוסים שלו להתפרץ ולפרוח. היום אני חושב שזה באמת החתמה, לא הייתי נוגע בו עם מקל, אני אגיד לכם בשיא היכרות, okay. חשבתי בהתחלה שהוא לא ללייקר, זה נגמר מהר מאוד שלקרו את דיאנג'לו בדראך, אז הבנתי שזה באמת יהיה, היה באמת קטע לאורך הפרי אג'נסי, הרבה מאוד פרי אג'נסי היו מקושרים סקרמטום, בוא נדבר על זה, וברחו משם, okay. אבל באיזשהו שעה ברגע שבאמת אי אפשר... שנייה, רק, שם... שנייה אם רק נגיד, וסלי מתיוס היה שחקן שמאוד מאוד רצו לה... להביא בסוף חתם בדאלאס, הם רצו להביא גם את מונטה uh, אליס, בסוף okay. זה גם שחקן שעזב וחתם באינדיאנה. יש איזושהי הרגשה באוויר סביב סקרמנטו שכולם לא קצת יודעים שם. שזה זה פשוט, כן, זה לא... זה דיוואץ' עכשיו, איקרוס דה שואץ', הוא מנסה להכניס את החברים שלו, את פג'אב ואת ברבי ג'קסנד, להיות שם בפרנט אופיס פוזיציונס, את מי שמתעסק באנלטיקס, שזה באמת מהעתיד של NBA, הוא זורק אותם כי זה לא מעניין אותו. יש משהו בהחתמה הזאת ש... ש... of desperation, אתה זה השארלוט של ה-West. אתה לוקח, אתה פשוט החתמת פה שם. אני לא יודע כמה כדורסל יש שם. אולי יש לו חברים, אז יהיה לו נחמד, אז אולי הוא לא יפוצץ את הקבוצה. אני לא יודע, שחקן היום, בלי שארט, עם אחוזי הון צ'ינג שהם פחות מ-40, זה לא כזה מתאים ב-NBA עכשיו. זה קצת לא אומר לי ריקי רוביו. ואני לא הייתי מתלהב מריקי רוביו שהיה חותם מקום. אני מרגיש גם קצת שרונדו, הוא באיזשהו מקום, הוא אומר, אני כאילו ינצל את הקינגס קצת. אני אתן את השנה הזאת, אני בקבוצה לא כזאת טובה, I could get some stats, ואז הוא יחתום במקום אחר לדעתי. אני לא, אני לא יכול להיות ש... אני יכול להיות שהוא יחזור, אבל... אני, אני, אגיד לכם את הקטע, אם הוא היה ש... חותם על יותר שנים, אז הייתי אומר, הייתי אומר, זה קצת יותר הגיוני לי, לסקרמנטו. בסופו של דבר, שהם חתמו על שנה אחת, אני לא מבין כל כך מה הם מנסים להשיג פה. אם נגיד הוא יהיה טוב, אני לא רואה מצב שהם יגיעו ל... לפלייאוף בווסט. אם הוא יהיה טוב, הוא כנראה יברח לכם. אז אני לא ממש מבין מה אתם מנסים לעשות פה. שנייה על סקרמנטו, הם גם בסוף הביאו את, את בלינלי ואת קוסטה קופוס. יש הרגשה שהדברים שם לא הולכים, במיוחד עם ג'ורג' קארל כמאמן, שהיה לו התפרצות מול דמרקס קאזן. אני משהו שם לא מתפקד. גם עם רונדו זה יכול להיות. גם לפני. עם רונדו זה לא מתפקד.